Välkomna till Beckingspodden. Det är jag som är Felicia och med mig idag har vi en av våra nya styrelsemedlemmar. Oliver heter jag. Ja, och vi ska idag intervjua två av coacherna som håller i laget till arenakampen. Så ja, berätta lite om arenakampen. Ja. vad säger vi Axel? För det första så är Kim Johansson och Axel Niklasson som är coacher för Årets arenakamp. Det är nu på måndag det är dags va? Ja, Eh, måndag 23 maj. Och Datumet. 11:30. 11:30. Bryts schemat. Ja, och då är det snabba puckar till arenan. Eh, vad jag vet så är att Biff behöver några funktionärer fortfarande, tror jag. Så kontakta Ludvig eller skriv, oss, eh, skriv, till, skriv till oss på Facebook så ska vi kunna du kan läsa detta. För det behövs alltid funktionärer. Så det skulle jag tro att tagga måndag hoppas inte på regn som förra året. Och försöka fixa funktionärer. Ja, ni som är funktionärer ni får ju ledigt hela dagen också. Ja. Så värt. det är ju väldigt Fett, värt. Fett, värt Fett värt. Ja. Speciellt om det är sol. Ja. Ja. Ja. Sola lite. Men det ska nog bli fint här, det tror jag i alla fall. Ja, jag tror det. Jag det. Det. Om, in om inte så kommer jag att stå där med... Poncho typ. Poncho, oh, precis. ja, precis. <laughs> Förra året så typ badar man på planen. Måndag, 18 grader ja, och, och regn. Och ja, regn. Regna. Det men men, men, men man, man vet aldrig, alltså nej. Borås man kan inte... Man kan säga 95% chans för regn. 99. Okej okay, 99. Ja. Men det är en bra procent. Så den som Men det ska vara var varmt i alla fall. Ja. Varmt och Varmt, är, okay. varmt är gutt. Ja. Det kanske börjar regna på kvällen Varmt och trevligt. Det. det vet man aldrig. Ja. Eh, ja. ja eh, ni har ju då tagit ut ett lag till arenakampen. Yes. Eh, hur går detta till? Jo. Hur gick det till Axel? vi satt oss för några månader sedan och planerade ut detta. Ja, vi... Eller det var till att jag valde dig som coach? Eh, vi stod och snackade när vi skulle ta ett foto med Biff. Så och då frågade du, kan inte du bli coach? Och jag bara, nej, jag vet inte. Ja. Då tänkte jag att jag såg potential i det. Ja, ja, då så, tänkte att... så tänkte jag lite så skrev jag några dagar senare, bara, du kan fan vara coach, ja. det skulle vara gött. Nej, men som sagt, med själva planering och allting till själva uttagningarna som har varit nu till areningskampen, alltså, det är flera timmar vi har lagt. Ja, ja, vi lade ju en, la liksom en timme på att bara planera en träning och mm. liksom fixa utrustning, bollar och... Ja, vi, Allting som behövdes. Vi hade ju vad hade vi? Fyra, tre eller fyra uttagningar. Jo, tre. Tre stor, ja, tre, ja, tre, tre ordentliga uttagningar. Ja, men precis. Och det tog ju tid att fixa material, boka plan, mm. se till så alla anmälningar kommer in. Och, och liksom sen att sitta och liksom bestämma att liksom, ja, den personen ser tuff ut på toppen mm. men vi måste överväga att ta med den andra personen. Mm. Så, det, så det var ju det svårt. svårt. Det svåra var ju att hålla själva anmälningarna när de fick anmäla sig. Ja. Att skicka in att det var ju... 75-76 personer att hålla reda på. Mm. Men alla så som anmälde sig hade möjlighet att komma på uttaget. Absolut. Absolut. Vi skrev ju tiden de skulle komma och vad de skulle ha med sig och vilken plan det var och allting. Så det var allt var klart. Mm. Sen var det ju många som liksom, de hade prov och de kunde inte komma på första uttagningen. Och då sa vi det, att okej, okay. men kom på nästa då så vill vi i alla fall se vad det går för. Mm. Så kan vi bygga vidare därifrån. Om man inte kan komma på första något sånt där vill vi att alla ska få chanser att visa vad de går för. Precis. Och det respekterar vi att om vi hade sökt och vi hade haft provar och vi gärna velat att de har förstått att jag kan tyvärr inte. Då tänker vi att ger vi ger dem chansen att ja, men gör ditt prov eller vad du nu har att göra så kommer du nästa gång på nästa uttagning och köra på. Ja. Mm. vi. Mm, det låter jättebra att ni, ja, har, att ni har varit schyssta med det i alla fall. Uh, hur många, alltså typ, tog ni bort uh, flera från första uttagningen redan? Eller hur gjorde uh, ni med Första uttagningen första var rätt så ordentliga med att ta bort. Ja, en tredjedel, kanske hälften. Ja, en tredjedel hälften. För att uh, vi är tvungna att, eftersom vi hade så pass kort tid på oss att få ut laget om vi ville ha uttagningar, då var det ju att vi var tvungna att uh, rensa en hel del personer. Och det blir det ju att vi kunde inte ha med alla till varenda uttagning heller och sen utlaget. utlaget. Det blir för mycket för oss och för dem. Jag tror inte det blir lika roligt att Nej. man vill ha alla de som är bra till sista uttagningen Att det blir ett riktigt bra spel att man kan ta ut de som är bättre än de andra och så vidare. Precis. Och det har ju varit lite... Vi hade ont om att ett tag där. Mm. Så då visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. Så Kim hade koll på några. Som mm. han ringde och frågade om man, de kunde komma på en indirekt uttagning för backar mm, bara under en träning. Så då hade vi några backar som kom under träningen och så valde vi en av dem. Mm, efter så då. det var inte så här att vi gick ut med att nu är det sista träningen, Nej. eller sista uttagningen för backarna, utan vi hade så här lite vad ska man säga, individ uttagning typ. Att ja. vi visste de som vi tänkte på kan bli potentiella backar. Att vi kör en uttagning med bara dem. Och det gjorde vi också. Precis. Och då vi valde ut de spelarna. Och det är nog det som folk har liksom missförstått som liksom att man, in, det har varit mycket skrivande under dagen om att det har varit kompisuttagningar och att man inte har behövt komma på uttagningar mm. och det är liksom det folk har trott att nej, de behövde inte komma på uttagningar medan det var en inofficiell uttagning. Mm. Det finns alltså en logisk förklaring till det att Absolut. det var liksom, det är inte kompisuttagningar utan det är alltså alla måste göra en uttagning ja, bara att han fick och nu var ju ni så här ganska flexibla och mm. ju fick så att han fick göra det någon annan dag istället. Ja, men det Precis. tog ju tid för oss att vara lite flexibla också. Att ja, ja, ja. planera in att ja, men om du kommer den gången. Då får, då får du komma bara ja. vi löser det. Precis. Men då fick det bli den här gången som det har blivit lite så här krångel med. Som en del har missförstått att vi har tagit ut kompisar. Att vi hade en, vad ska man säga, en indirekt uttagning för dem. som vi visste är bra men vi ville ha de fyra sista. Och då fick det bli så som, som det blev. Och då fick vi tyvärr kicka två personer därifrån också. Mm. Ja, ja men, eh, men det är bra att eh, så att folk får svar på den här frågan. För det är nog många som har undrat. Eh. Mm. Ja, man har sett väldigt mycket på Facebook i alla fall. Att mm. det är någon som har varit lite arg. Ja. Jo, vi har, vi har ju märkt att någon är arg på Biff. Och eh, ja. Biff ska inte få någon skit eller någon vad säga, klagomål över detta. Över, eftersom att jag och Axel är coacher. Det är, det är vi, vi som, som ansvariga är ansvariga liksom för ja, är laget. och laget. Ja, precis, och det Biff gör att anordna hela arenakampen. Och de fixar funktionärer och så vidare. och så vidare. Det, det är de som gör att kampen blir av. Och då har ju BIF utsett coacher som jag Axel har fått. Mm. Och då har vi fått vår uppgift att sköta laget. Så sköter Biff resten som med det att det blir blivit någon missförstånd så ska det inte gå emot själva föreningen. I så fall vill vi att de kommer, kommer till, oss till oss och frågar. Då kan vi ja. ta, ta del av det och vi lyssnar som sagt och vill gärna att de uttrycker sig till oss. Så har ni frågor så är det bara att höra av er till Axel eller Kim. Ja, och det är jättebra att den här frågan har kommit upp nu så att det inte är fler som går runt och tror att det är så. Ja, det klarar ut precis. en hel del tror jag. Ja. Och det är många som typ så har sagt att ni tar bara med kompisar och, och jag kanske är kompis med honom, men han eller hon är alltså bra på fotboll nu i arenakampens ja. fall. Nu. Då blir det ju tyvärr att det är en kompis och jag tar med en kompis men det är inte att jag tar det. det bara för att jag känner att han han kanske inte så bra men då tur med han ändå. Mm. Så men det, det, kan... kanske, det är kanske det många har missuppfattat. Jag vet. tror att alla är överens om att vi ska ha ett så bra lag som möjligt. Jo, ja, och, och Om det då är kompisar, det ska ju inte stoppa er från att kunna ta med dem. Um, sen översjuka och missuppfattningar blir mm. det alltid. Mm, men, ja, det är säkert många som blir lite småsuriga bara för att de inte kommer med när de har försökt göra sitt yttersta och de är inte tillräckligt bra. Absolut. Det är ju alltid någon som kommer bli ja. sjuk och liksom känna, varför kommer inte jag med? Nej men det är ofta, det händer ju alltid. Mm. Ja. Men det är ja. ingenting markerat åt utan... Nej. Nej. Det är lite tråkigt men... Har vi ett bra lag i år tycker ni? Absolut. Ja, det ska vi har mycket mer fotbollskunniga spelare än vi har haft tidigare år och nu, jag har ju varit coach nu tredje året blir det nu för mig för, till arenakampen. Vi har ju klättrat skulle jag säga för när jag gick i ettan gick och vi blev i trean. Förra året så kom vi till final och tyvärr så förlorade varandra så vi blev i tvåa. Men jag skulle säga att vi har bra chans att kunna ta oss hela vägen till toppen nu. Mm. Har ni fått reda på vilka skolor vårt lag möter? Ja, ja. Vi, det var en vad ska man säga, de lotta i grupperna. Ja, på ett möte angående skog, eller arenakampen då Och vi fick kanske den tuffaste mm. gruppen om vi ser så. Vi kan säga gruppen. den Första gruppen är Almos mot Tullen och Real. Ja, det var, ja, det var. Mm. Andra gruppen var Teknis, Praktiska och LBS. Och sista gruppen är Bäcking, Vistrand och. Drottning var det va? Mm. Så det Oj, den, ja Den är rätt tuff Den, den är rätt, tuff. Den och är rätt där tuff. De som går vidare till slutspelsen är de som vinner gruppen, och bästa tvåan. Så det gäller att ja, alltså ge allt och vinna gruppen för att få en säkrad plats att gå vidare. Ja, det, så, ja. så vi tror alltså att vi har chans att vinna detta, år, eller? Absolut, ja. Nu ska se. Det hade varit något. Bara, vi får ja, tillräckligt kul. stöd från skolan. Så. Ja. Självklart, så att på måndag klockan är det någon gemensam? Det är ingen gemensam marsch, men en gemensam teknisk. Nej, schemat bryts halv tolv. Och sen så får han, han tar sig själv, eller talas ner själv. Ja. Buss. Buss. Bus. Ja, eller gå. gå. Vi kan bil. gå i regnet. Om det regnar, det rekommenderar men jag. Men en paraplyägel alltså. Vi går, vi tar bil. Ja. inte jag, jag äger inget paraply. Då är det dags att investera där lilla eller, eller, det eller så får du flytta härifrån. Det ja. finns liksom. Ja, jag jag flyttar till varmare breddgrader. Ja, vi tar med bäcken lite. Ja nej, men <laughs> det Det låter laskigt att vi har ett bra lag och att vi känner att chansen att ta hem det. Här Absolut. Känns bra. Absolut. Där var det hade varit gött att slå tekniskt i det här också. Oh, ja, det var riktigt skönt. Det var ju rätt så enkelt i fjol. Ja, precis. Eller hur Lilia? Ja, det var ja, det var det var faktiskt rätt. Det var enkelt. Okej, okay, det var enkelt. Vad ska jag bara? Det var inte tufft alls. Nej. nej. Det men jätteenkelt. Ja, det koll på. Det. Ja. Ja. Mm. <laughs> det, ja, vi hade väldigt mycket koll på det, men uh, nog om det. Vi får snacka om Arena-kampen nu så vi tar uh, Bäckerverks tekniskt. Nästa år? Ja, Nej, nästa termin faktiskt. Inte nästa år. Ja, det är ju, det är ju nära nu. Det är ju år i alla fall. Ja, alltså, Lilja, du har ju några månader kvar att visa att du kan vara ja, med. jag, jag kan vara lite. med igen. Så ja. jag, jag ska inte skada mig den här gången. Vi får lasse, Lilia. Nej, men nu när vi tar ut laget så har det varit svårt eftersom det har varit hård konkurrens. och Alla de som inte har kommit vidare, det är inte för att ni är alltså, måste säga, dåliga eller sämre utan det har varit hård konkurrens helt enkelt. Att vi har tagit ut det laget som vi tror kommer passar bäst i bäckens laget som kommer leda oss till seger i år. Det som är rätt i någon är fel i någon annan så att man kan aldrig göra alla nöjda. Men nej, nej, precis. Tyvärr så är det ju så. Mm. Det var djupt. <laughs> visa ord. Poet. Nej, det var visa ord. <laughs> visa ord. Nej Men eh, ja, eh, glöm då inte måndag 23 11.30 byslektionerna kommer ja, och, och kolla och stötta laget. Var det är nu och heja på Becking. Nej. Wow. Jo. Dress code red. Ja. Ja, det får man faktiskt inte glömma Jag tror Nej. inte det är många Nej. som har uppfattat det eller? Alltså rött är det som gäller ja, röda, röda kläder ja. gäller ju Har försökt ha så mycket rött som våra går ja. Röda tröjor ja. Rö röda Men de flesta tröjor. har säkert tröjorna ja, kvar ja. Så ta ja. på er dem om ni har dem Annars säljer jag min 300 spänn ja. <laughs> Jag kan sälja den jag hade på mig Nej för att skoja bara Den jag hade på mig jag har ju någon annan nu på fotbollen Så den kan vi inte sälja 9-0-tröjor ja, Vi har 9-0-tröjorna Nej 10 0 vi har ju de trena från Beckwith Teknis nu. Så de kommer ja. ju vara med och några år. Ja. Ingen har ja. gått sönder. Så. Jo, eh, August, August tycker jag. Ja, men den, ja, sy den, sy den syndes. Nu blir det väldigt oklart snack här. Mm. <laughs> <laughs> Först ja, ja. August tror jag gick. Du blev jag lite skrama där. <laughs> <laughs> det var lite, lite streckt där bara. Ja, eh, vi kör utskuttet nu. Ah, Okej, okay. ska du ta det vi, vi, då? Vi kollar lite jag Ja, lite snack om kampen Vi vill även säga att eh, den 3 juni så kommer det vara ett utskott. Precis, det är vi FF som planerade i pratandets stund och det kommer bli riktigt fett. Ja, verkligen. Så det får ni inte missa. utskottet är alltså typ precis som inskottet. Eller? Fast det är <laughs> <laughs> ja, inte Ja trena ska ju ut Vi ska skutta ut Ja, så vi ska skutta ut trena Om man kan så alltså. Och ja. sagt, det kommer bli riktigt fett Så glöm inte att komma dit Nej. Eh, Det var allt vi eh, Hade idag tror jag ja, bara eh, bara Vi vill idag. tacka Kim och eh, Axel, Axel för att Tack. vi ville komma, jag att jag vill komma Tack för att vi ville komma ja. Ja. Ja. Eh, Så här vi nästa podd Här det bra, ha bra. Ha det. Hej. Lilja, du gör jag toner Okay.